Jabur 11 dari ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin musik, Mas Daud Kepada Tuhan aku bernaung Betapa kamu boleh berkata kepadaku, Terbanglah seperti burung ke gunungmu. Lihat, orang jalim melengkung busur, Dan memasang anak panah dalam senyap Untuk memanah orang yang tulus hati. Jika asas dimusnahkan, Apakah yang dapat dilakukan oleh orang yang benar? Tuhan di dalam rumahnya yang suci tak di surga. Dia memerhatikan dan menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang yang benar tetapi membenci orang durjana dan orang yang mencintai kegenasan. Dia akan mengujani orang jalim dengan arang menyala. Api dan belerang serta angin yang membakar akan menimpa mereka sebagai hukuman. Tuhan adalah benar, Dia mencintai kebenaran, wajahnya menghadap kepada orang yang tulus.